Köszönöm szépen! Azt tartom nagyon fontosnak, ahol a beszélgetés vonala abba marad, hogy, hogy itt egy sajátos régiós, egy sajátos félperifériás vagy perifériális válságról van szó, amiről eddig viszonylag kevesebb szó esett a magyar politikai közbeszédben. De mielőtt eljutunk ide, Azért érdemes lenne egy pillantást esetni arra, hogy mi is történt egy nagyon közeli felvételben, így az elmúlt hetekben. Ugye mindenki emlékszik rá, hogy október, október végén néhány nap alatt a forint árfolyama óriási zuhang, mindenki kétségbe esett, hogy, hogy mi lesz ebből, tovább zuhan, akkor itt bedül a magyar fizetőeszköz, akkor valuta válság lesz, onnantól kezdve aztán mindenféle egyéb válságok lavinája indul el. A másik pedig, amit láttunk, hogy a tőzsde részvény, tősde index, books index, szintén zuhant ezekben a napokban. Ezen belül kiemelkedően szerepelt az OTP és a MOL, óriási zuhanásokkal. És hát felmerül a kérdés, hogy mi áll ezeknek a folyamatoknak a hátterében. Erről lehet a legtöbbet olvasni, hogy, hogy az elmúlt egy-két év hibás gazdaságpolitikája és a hozzá kapcsolódó hiteltelenség, a túlköltekezés túl és a költekezés arányainak az eltitkolása az vezetett oda, hogy, hogy a magyar fizetőeszköz ellen spekulatív támadás indult. Itt most nem akarok belemenni a technikai részletekbe, valóban fennállt annak a veszélye, hogy, hogy a, az elmúlt években újra növekedésnek induló magyar, Államadóság gyakorlatilag finanszírozhatatlanná válik, uh, hogyha ez bekövetkezik, akkor beáll az államcsőt, ugye a magyar állam nem tudta értékesíteni gyakorlatilag a, az állam kötvényeit uh, néhány napon keresztül, hogyha ez így van, akkor egyszerűen a folyó követeléseket nem tudja kielégíteni, nem tud fizetéseket kifizetni, egyszerűen a költségvetés nem tudja a, az azonnali pénzügyi ügyleteit lebonyolítani, hogyha ez így van, akkor nyilván a gazdasági be való beavatkozási lehetőségei is nagyon korlátosak. Például, hogyha egy bank be akarna dőlni, akkor nem tud, ahogy nyugat-európai államok ezt tették az elmúlt hetekben, mentőcsomagot dobni. Tehát itt a dolgok összefüggenek, nagy államadóság, túlköltekezés, finanszírozhatatlan államadóság hiteltelen gazdaságpolitika az elmúlt, az elmúlt években, mindez, mindez oda vezetett, hogy, hogy a forintállal spekulatív támadás indul. Ezt, ezt a, ezt a storyt ezt nagyjából ismerjük a, a médiából, és ez nyilván ez így ebben a formában teljesen helytálló, de hogy a kép, a kép így nem, nem teljes. Azért nem teljes, mert bár valóban óriási, Ugye a hiány keletkezett mondjuk 2006-ban emlékszünk a 10%-ra. És az is igaz, hogy Magyarországon óriási készítés volt a politikusokban arra, hogy a választások előtt hát különböző népszerű intézkedésekkel hódítsák magukhoz a választókat. Ez, ez mind-mind min igaz, ugyanakkor mégsem lehet a hét csak is kizárólag a felelőtlen, rossz döntéseket hozó politikusokon és a rosszul gazdálkodó államon elverni. Ennél, ennél mélyebb strukturális problémáról van szó. Milyen strukturális problémáról? Hát arról a strukturális problémáról, amiről már Jalkin is elkezdett beszélni, hogy, hogy itt egy nagyon sajátos fejlődési utat jártunk be az elmúlt évtizedekben, amelynek a lényege az az volt, hogy, hogy egy liberalizált tőkepiacon keresztül Alacsony, alacsony adókkal és alacsony munkavérekkel ide vonzunk a külföldi működőtőkét, és a külföldi működőtőke révén generálunk exportbevételeket, és generálunk gazdasági növekedést. Ez volt az elképzelés, ami úgy látszott, hogy a 90-es évek második felében valóban sikere viszi Magyarországot, ugye a bokros csomag után jó pár éven keresztül elég dinamikusan Bővült a magyar gazdaság, most itt a környezeti kockázatokról, itt most egy pillanatra feledkezzünk el. E, és akkor olyan akkor sokan azt gondolták, hogy ez, ez egy fenntartható növekedési pálya, amiről a politikusok felelőtlen túlköltekezése térítette el a magyar gazdaságot. Hát nem ilyen egyszerű a képlet, mert maga az a szerkezet volt fenntarthatatlan, amire ez az egész rájött. Miről van szó? Arról van szó, hogy, hogy ez a liberalizált pénzpiacra, a liberalizált tőkeáramlásra épülő modell kettő mechanizmuson keresztül is instabilitáshoz vezet, kettő mechanizmuson, is hossz, ke, mechanizmuson keresztül is alássa a hosszú távon a, a gazdasági fejlődés lehetőségét. Egyrészt a, azon keresztül, hogy, hogy a pénz szabadon áramolhat ki-be, nyilván ez a legközvetlenebbből megérthető. Dolog. amint bekövetkezik egy válság, nincsen lehetőség arra, hogy az állam korlátozza a tőzre áramlását, és így, ahogy jött a pénz, úgy egyik napról a másikra ki is tud áramolni. Talán emlékeztek rá, hogy a 90-es évek végén Kelet-Ázsiában elég súlyos pénzügyi válságok ropantak ki. Voltak olyan országok, amelyek követték a neoliberális utasításokat, teljesen szabad pénzpiacokat tartottak fenni. Voltak olyan országok, amelyek érvényben tartottak bizonyos tőke tőkeáramlási korlátozásokat. Most jelentem, azok az országok kerültek ki kisebb sérüléssel ezekből a válságokból, amelyek képesek voltak korlátozni a tőkeáramlását. Egy olyan rendszerben, ahol a gazdaság növekedése gyakorlatilag csak a szabadon beáramló külföldi működő tőkére épül, erre nincsen lehetőség, tehát nem tudjuk rövid távon a, a pánikszerűen menekülő tőkét e, itt, itt tartani. Ez, a, ez az első mechanizmus, ami ezt a rendszert instabilát teszi. De van egy másik és ennél sokkal fontosabb, az pedig az, hogy, hogy ez a működő tőkeimportra épülő gazdaságfejlesztési modell, ez gyakorlatilag ketté szakította a magyar gazdaságot. Uh, az a növekedés, amely 90-es évek második felében Magyarországon úgy gondolták sokan, hogy fenntartható, az a mélyén nem volt fenntartható, mert a kis és közepes vállalkozói szektor egyszerűen nem volt képes bekapcsolódni ebbe a növekedési tervbe. Uh, nagyon sok tényező áll annak a hátterében, hogy ez miért volt így. Két, két dolgot említenék meg ezek közül, amit, amit ezek közül Kiemelendő az egyik az az, hogy, hogy közel nem tudtak olyan szinten bekapcsolódni beszállítóként a hazai kis és közepes vállalkozók a, a multinacionalis cégek szektorába, mint amennyire a elejéte gondolták. Így nem tudott annyira tovább terjedni a, az a üzleti modern üzleti kultúra, hatékonyság és az a gazdasági növekedés és bővülés, ami a multinacionalis szektorra jellemző volt. De talán még ennél is fontosabb, hogy, hogy a kis és közepes vállalkozók azok döntően munkaintenzív termelést folytatnak, tehát egy egységre vetítve sokkal több munkaerőt foglalkoztatnak, mint amennyit a multireccelális cégek. Onnantól kezdve, amikor pont részben a multiknak adott adókedvezmények miatt az állam egyre több bevételét kénytelen az élő munkára terhelnek, és ennek a révén emelkedik a munkaerő költsége, onnantól kezdve a kis és kezepes vállalkozók meg vannak lőve, mert az ő növekedési forrásuk, a munkaerő alkalmazása gyakorlatilag lehetetlenné válik. A multinacionális vállalatok tudják fokozni tovább a termelékenységüket, azáltal, hogy egyszerűen nem alkalmaznak több embert, Még több tőkét fektetnek be, gépeket beruháznak, és ezáltal fejlesztik a hatékonyságot, és így áll elő az, hogy az exporton belül ennek a külföldi dominanciai multiszektornak a része óriási, a hatékonysága három és félszer akkora, mint a kis és közepes vállalkozói szektornak, miközben, ez a hazari, miközben a munkaerőnek csak egy kisebb részét alkalmazzák. A hazai kis és középvállalkozók pedig mire kényszerülnek? Arra kényszerülnek, hogy, hogy adócsaljanak, mert egyszerűen nem képesek kifizetni a munkaerőköltségeit. Hogyha adócsaljanak, akkor nem tudnak átláthatóan működni, akkor mindenféle homályos műveletekre kényszerülnek, és ez az egyik legfőbb tényező a hogy nem tudják átvenni azokat az új szervezési modelleket, amelyek szükségesek lennek ahhoz, hogy az ő termelékenység, az ő hatékonyságok is növekedjen. Tehát még egyszer, pont amiatt, hogy a magyar állam bevételei egyre kevésbé a tőkeadókra, egyre kevésbé a, a, a gazdasági tevékenységek megadóztatására, vagy a fogyasztás megadóztatására Hálóta, hanem egyre inkább a, a és a multiknak adott kedvezmények révén is. Egyre inkább az élők munkára terhelődtek, ennek révén a hazai kis- és középvállalkozói szektor súlyos átrányokba került. Ezt még kiegészíti az is, hogy ez a, ez a gazdasági szektor sokkal kevésbé tud hitelhez jutni, mint ez a dinamikusan bővülő és fejlődő és exportálgató ö, multi, multi, multi szektor. Ez kelet-európai összehasonlításban Magyarországon a legrosszabb, volt egy felmérése az Euróbarométernek, Kelet-Európában átlagban a kisvállalkozók, kis és közepes vállalkozók kb. 50-55%-a gondolja úgy, hogy könnyen banki hitelhez tud jutni, Magyarországon csak egyharmának gondolja. Tehát egyszer nem tudnak hitelhez jutni, nem tudnak tőkéhez jutni, amire ráutalva vannak az az, hogy munkaerőt alkalmazzanak, a munkaerő költségei viszont valamire magasabb, ezért adócsalni egyszerűen, és nem tudnak egyszerűen értelmes hatékonyságnövelő tevékenységről fog fogni, ezért folyamatosan lemaradnak és leszakadnak attól a szűk, a magyar gazdaságban zárványként működő multi szektortól, amelyik igazából nem ad megoldást a foglalkoztatás problémájára, és igazából önmagával nem, nem képes egy távú növekedés alapjául szolgálni. Ez a modell valzott kudarcot gyakorlatilag az ezredforduló forduló környékére. Nem tudtunk már elég tőkét vonzani részben azért, mert ugye a múltik a munkaerő addicionális tőkebefektetésekkel váltották ki, és már annyi tőke volt itt, hogy már nem volt igazából hova befektetni. Részben azért, mert elfogyott a privatizálható vagyon. 91 évek végére lezárult az energetikai szektor privatizációja. Gyakorlatilag az összes versengő termelővállalatot privatizálta a Magyar Állam. Az az egy-két közszolgáltatása, ami megmaradt, azoknak a privatizációja indult be az ezret forduló után. Tehát a privatizációval sem lehetett már ide mondani. A, a Szintén hozzájárult ennek a modellnek a kifulladásához az, hogy, hogy a környező országok észbe kaptak, és a magyar adókedvezményeknél megpróbáltak még intenzívebb adókedvezményekbe csapni. Ugye beindult ez a szociális dömping rendszere, amit azért talán jól ismerünk itt a környéken. Szlovákia egy egykulcsos adórendszert vezetett be. Uh, és ezzel próbálja vonzani a tőkét, de hogyha még keletre megyünk, még, még kisebb a szociális biztonság, még rugalmasabb a piac és ezzel a magyar munkaerőállomány egyszerűen nem tudja felvenni a versenyt, mert valahol a magyaroknak van egy olyan elvárása, hogy legyenek egy bizonyos fajta szociális biztonságban, mint ahogy a szlovének, a csehek, dánok, a balti államok ezt elvárjuk, ugyanakkor adókat nem vagyunk nagyon fizetni, de ez már messze vezet, tehát ezért nem tudjuk igazából lecsökkenteni sem, és nem is kellene arra szinte, ameddig ezek a szociális dömbéngel operáló országok az adóztatás szintjén. Tehát még egyszer, egyfajta alkalmazkodási modell, a globális, a neoliberális kapitalizmus sajátos szerkezetéhez való alkalmazkodási modell került váltságba, egy olyan modell, amelyik a liberalizált tőkepiacokon keresztül, dominánsan a működő tőke importra épített, és közben a helyi gazdaságot gyakorlatilag, gyakorlatilag elsorvasztotta, most nagyon-nagyon leegyszerűsítve. Megpróbáltam elmondani, hogy ez miért fulladt ki privatizáció, adókedvezmények, szociális dömpény, foglalkoztatás tagnálása, és ez volt az, ami miatt az állami bevételek is részben elkezdtek apadni, ugyanis nem tudott a gazdaság olyan dinamikusan bővülni, mint ahogy 90-es évek régen bővült legalább annyira fontos, hanem a tényező, mint a választási költségvetések. Ezt nagyon-nagyon fontos figyelme venni, mert ezzel észreveszünk, hogy egy rendszer szintű problémáról van szó, nem csak arról, hogy a még oly felelőtlen és még oly barom politikai elit hülye döntéseket hozott, akkor a probléma ennél sokkal nagyobb. Itt egy, egy rendszer, egy fejlődési modell kerül zsárkutcáma, és ezért nem elég csak az, hogy elnye ennyi, ennyi és úgy, a politikusok egy kicsivel kevesebbet költsetek, egyszerűen itt rendszer szintű reformokra van szükség, javítani kell a kis és közepes vállalkozók pozícióján, csökkenteni kell a, a dualitáson, persze rövid távon csökkenteni kell a költségvetési járjon is, meg mert különben mert az egész államvásztalatási borul, államcsók, fenyeget, stb. Stb. stb. stb. stb. De még egyszer, mondani van, a mondani valam, lényege az az, hogy itt egy félperifériális vagy perifériális alkalmazkodási modell kerül válságban, nem csak arról van szó, hogy az állam túlböldekezett kicsiké. Aztán belemeltünk majd a következőben a, annak a részleteiben, hogy ebből milyen kiú következzen.